Hola bon dia, aquest divendres hem de parlar de fresc ara mateix les temperatures van remuntant després d'una matinada d'uns que ens ha deixat valors de fins a 2 graus sota zero, arcalís a principat d'Andorra en un punt elevat, 0 graus en un punt baix, a Das, per exemple, a la Cerdanya a l'Aeròdrom, 4 graus ha estat la mínima Puigcerdà, 5 graus a Sant Julià de Lòries, 6 graus a la d'Urgell o 10 graus a Lleida. També esmentem a les plogues de la tarda vespre, van deixar alguns ruixats, 9 litres al Port del Comte i hem de parlar d'altra banda d'un divendres encara amb restes d'inestabilitat, un matí variable més nuvol com més cap a l'interior, més sol al Pirineu. I la tarda, en canvi, les nuvolades creixeran amb energia cap al Pirineu i especialment pre-Pirineu, amb alguns ruixats, algunes tempestes, el que diu Port del Compte, el sector de Bomort o el Montsec, un xàfecs que a última hora del dia es podran aproximar una miqueta cap a l'interior.